Раптом перетворила його на пустотливого хлопчика Але він миттю став серйозним Східні єдиноборства він ними не займався? Ні, ви впевнені? Може не останнім часом, а до того, як ви почали жити разом Він нічого такого не казав Але неодмінно похвалився б, якби займався І з великим задоволенням «Зброї він при собі не носить?» «Ні, ви впевнені?» «У нього взагалі немає зброї. Повторюю запитання. Ви впевнені?» Вона замислалася. «Як тут можна знати напевно? Знати, що в людини є пістолет – це одне, з цим усе ясно. Але як можна гарантувати, що в людини немає пістолета?» Я можу сказати таке. Ми прожили разом три роки, і за цей час у мене не виникало й думки про те, що в нього є зброя. Мені здається, ідея придбати пістолет навіть не спадала йому на думку. Ви б здивувалися, дізнавшись, у скількох людей є зброя. М -м Певне здивувалася б. Іноді виникає відчуття що половина населення країни ходить зі зброєю, і чимало хто без дозволу. А якщо в людини немає дозволу на носіння зброї, вона нікому не каже ні про те, що носить пістолет із собою, ні про те, що він взагалі в неї є. Я практично впевнена, що в нього немає пістолета, не кажучи вже про те, щоб він носив його при собі. Наймовірніше, ви праві, але достеменно ви цього не знаєте. Тому не можна відкидати і такий варіант. У нього є пістолет, і він носить його з собою. Вона кивнула. Логічний висновок. І ось тут я маю поставити вам запитання. Точніше, ви повинні запитати себе і дати мені відповідь, як далеко по-вашому усе може зайти. Я щось не розумію, про що ви? Ми вже говорили про те, що без фізичного впливу не обійтися, і наслідки даватимуться в знаки кілька днів. Ребрам його добряче дістанеться. Це добре. «Так, звісно. Якщо цим, усе і завершиться. Але ви маєте розуміти, що може і не завершитися. Про що ви?» Він склав долоні дашком. «Розумієте? Не вам вирішувати, де ставити крапку. Я не знаю, чи чули ви цю приказку про горилу. Не ви ухвалюєте рішення, коли треба зупинитися». Ви зупиняєтеся, коли так вирішує горила. Я чую це вперше і, мабуть, не все розумію. Горила – це Говард Беламі? Горила – не він. Горила – це насильство. Ага. Ви щось починаєте, але не знаєте, у що це вильється. Чи чинитиме він опір, якщо так? Йому дістанеться трохи сильніше, ніж передбачалося спочатку. А якщо він і надалі пручатиметься, поки він не вгамується, його битимуть, вибору немає. Я розумію. Плюс людський фактор. Хлопці у їхніх діях не повинно бути емоційної складової. І ви вважаєте, що їх вирізнятимуть. Холоднокровність та професіоналізм. Свісно. Але це справедливо до певної межі. Бо вони лише люди, розумієте? Якщо вони починають злитися на свого клієнта, вони кажуть собі, що він шматок лайна, і вже з ним не панькаються. Десь вони виконують завдання, а десь додають і від себе. Особливо, «Якщо клієнт їх ображає або обороняючись зачепить, а розлютившись, вони можуть заподіяти більше шкоди, ніж обумовлювалося заздалегідь». «Вона знову замислилася. Я розумію, про що ви. Тому все може зайти далі, ніж будь-хто міг припустити. Він може потрапити до лікарні із переломами». І не тільки. І з розривом Селазінки, Знаєте, люди помирають навіть від удару кулаком у живіт. Я бачила фільм, у якому саме так і сталося. А я бачив фільм, у якому людина розкидає руки і летить на чептах. А от смерть від удару кулаком у живіт можлива не лише в кіно, а й у реальному житті. Ви змусили мене замислитися. Тут справді є над чим подумати, бо ви повинні бути готові до всього. Ви розумієте? Навряд чи, звісно, справа зайде так далеко. У 95 випадках зі 100 без цього вдається обійтися. Але може зайти. Саме так може. «Господи!» – видихнула вона. «Він, звісно, вражий син, але я не хочу його смерті. Я хочу, щоб він отримав наочний урок. Я не хочу до кінця моїх днів каратися через нього до сумління. Я так і думав. Але я не хочу платити цьому негіднику десять тисяч доларів. Я все ускладнюю чи не так?» «Я відійду на хвилинку», – він підвівся. «Ви поки подумайте, а потім ми продовжимо розмову». Поки він був відсутній, вона повернула книжку до себе, подивилася на світлину автора, прочитала кілька рядків анотації, повернула книжку на місце, відпила Мартіні, визернула у вікно, а автівки повз, Ледь пробиваючи світлом фар в густий туман. «Я подумала», – сказала вона, коли він сів за столик. «І що ж? Ви переконали мене не віддавати вам 500 доларів?» «Я так і передбачав, бо я не хочу, щоб його били. Я навіть не хочу, щоб він потрапив до лікарні. Мені припала до душі. іде налякати його, налякати як слід». Можливо, натовхти пику. Усе через те, що я розлютилася. Розлютитися може кожен. Але тепер я розумію, що хочу одного, щоб він припинив вимагати у мене ці 10 тисяч. Господи, це всі мої гроші. Я не хочу віддавати їх йому. Можливо, вам і не доведеться? Як це? «Я не думаю, що гроші – то головне. Для нього – ні. Просто він ображається через те, що ви його кинули. Ось і ви у своїх діях досі зважали лише на почуття. Але погляньте на те, що діється з погляду справи. Ви маєте рацію, він – ні. Але боротьба може вимагати надто великих зусиль». «Тож спробуйте домовитися!» «Домовитися? Ну, ви завжди ж платили за себе, тому, в принципі, готові оплатити свої витрати на круїз, чи не так?» «Так, але... А вже ж, ішлося про його дарунок вам! Але давайте про це зараз забудемо! Ви можете оплатити половину, однак це все одно багато!» Запропонуйте йому дві тисячі доларів. Мені здається, що він їх візьме. Боже, мені огидно з ним розмовляти. Я не зможу йому щось пропонувати. Тоді попросіть кого небудь, зробити йому таку пропозицію від вашого імені, адвоката? Тоді доведеться платити адвокату. Ні, я подумав що міг би взяти це на себе. Бо ви серйозно. Інакше б я бірота не розкрив. Думаю, якщо я зроблю йому таку пропозицію, він її прийме. Я не збираюся погрожувати йому, але впевнений, що він і без погроз збагне щодо чого. Тобто второпає, чим загрожує його відмова. Я принесу з собою чек на дві тисячі доларів, виписаний вами на його ім'я. Чомусь мені здається, що він його візьме, і ви більше не почуєте про свій борг у 10 тисяч доларів. Виходить, я залишаюся без двох тисяч плюс 500 доларів вам. Я з вас нічого не візьму. Чому? Я ж збираюся лише поговорити з цим хлопцем. За розмову я грошей не беру. Я не адвокат. Я лише пересічний громадянин, якому належить пара автостоянок. І який читає товстезні романи молодих індійських письменників. Ого, ви читали цю книжку? Вона лише похитала головою». Важко запам'ятовувати ці імена, особливо, якщо не знаєш, як вони правильно вимовляються. Наче запитуєш у людини, котра година, а вона починає пояснювати тобі, як зробити годинник. Нехай навіть і сонячний. Але це цікаво. От уже не думала, що ви любите читати. білі власник автостоянок. – помахав він головою. – Людина, яка багатьох знає і багато чого може владнати. Так, напевно, – охарактеризував мене Томі. – У загальних рисах. – Певне, так воно і є. Читанням я виділяюся зі свого кола. Воно відкриває мені нові світи. Я в них не живу, але можу там бувати». «Ви просто завели собі звичку читати, так само, як звикли піднімати вагу?» Він розсміявся. «Так, звісно, тільки до читання я пристрастився з дитинства. Мені надовелося їхати з міста, щоб здобути цю звичку. Я саме про це й думала. Хай там як, а читати там важко». Важче, ніж багато хто думає. Дуже гамерно. Справді, от уже не очікувала. Завжди казала собі, що неодмінно прочитаю Саго форсайтах, коли мене запроторять до в'язниці. Але якщо там галасно, тоді обідуся без сайго форсайтах, не піду до в'язниці. Вам там не місце? Справді? Так, це видно із вашої зовнішності і з того, що за нею приховано. Єдине слово, яким я можу вас охарактеризувати – це клас. Але це слово надто вже часто вживають люди, у яких за душею порожнеча. Ви мені листете, особливо після того, як переконали мене не чинити того, що я б жалкувала б усе життя, і знайшли спосіб відвадити від мене цього негідника. Лише за дві тисячі змусити того вражого сина забути до мене дорогу. Ось це і називається класом. Ну, ви бачите мене у всій красі. А ви виставили на показ усе моє моральне каліство – Шукати людину, щоб та відгамселила колишнього приятеля, про який клас тут може йтися. А я бачу зовсім інше – жінку, яка не хоче, щоб її зневажали. І якщо я можу якось допомогти вам, то з радістю це зроблю. Але попри все це, ви дама, а я ніхто. І я не розумію, про що ви. «Та ні, розумієте». «Так, мабуть, розумію». Він кивнув. «Допивайте Мартіні, і я відвезу вас до міста». «У цьому немає потреби. Я доїду потягом. Мені все одно повертатися в місто, тож нам по дорозі». «Якщо ви так вважаєте». «Вважаю», кивнув він. «Але є і інший варіант». Нам ну, обом треба поїсти, а тут подають чудові стейки. Давайте я пригощу вас обідом, а потім відвезу додому. Обідом? Коптейли з креветок, салат, стейк, варена картопля. Ви мене спокушайте, тож піддайтеся спокусі, це лише обід. Вона пильно подивилася на нього. Ні, щось більше. Більше, якщо ви того захочете. Або просто обід, якщо таке буде ваше бажання. Але ви не знаєте, як далеко все може зайти. Ми повертаємося на вихідну межу, чи не так, як ви самі сказали про горилу. Вона вирішує, коли треба зупинитися. Здогадуюся, горила – це я». Ви сказали, що горила – це насильство. У нашому випадку це не насильство, але не я і не ви, а те, що діється між нами. Уже діється, чи не так? Швидше так, ніж ні. Вона подивилася на свої руки, потім на нього. Лідина має їсти. Ну, хто ж із цим сперечається? І з вікном туман. Густий туман, але хто зна, може він розвіться, коли ми пообідаємо. Мене це не здивує, усміхнулася вона. Мені здається, процес уже пішов. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.